21. fejezet Egy mocsári rablót nem lehet lakat alatt tartani. Azonnal megtört a varázs, amelyet Hablat idézett elő. A közönség, mintha álomból ébredt volna, hirtelen mindenki észbe kapott, hogy menten elsodorja őket a víz. A cápa férgekről is megfeledkeztek. Hablat elvágta a vashálót, amely a közönséget volt hivatott védeni. A cápaférgek hemzsegtek a vízben, és már majdnem elérték a fapadokat. A rómaiak rémülten sikoltoztak, ahogy az egyik cápaféreg kiemelkedett a vízből, és szinte már el is érte a nézőket. Végül megcsúszott a vizes fán, és visszaesett a vízbe. A viszint viszont olyan gyorsan emelkedett, hogy csak időkérdése volt, mikor érik el a cápaférgek az embereket. Hirtelen a győzön a rátermettebb című délutáni szórakozás érdekes fordulatot vett. A rómaiak, akik olyan jót derültek a mohó villámfogak helyzetének gyors változtatásán, most nem szórakoztak olyan jól azon, hogy ők maguk váltak prédává. Tülekedve rohantak a kiárat felé, kiabálva követelték, hogy nyissák ki az ajtókat. Az ajtók maguktól is kinyíltak a hatalmas víznyomástól, a nyitott ajtókon át pedig vízzúdult le a domboldalon. Halvér és Kamikazi megpróbálta kormányozni a hajót. Hablagy leszállt melléjük a fedélzetre. Fogatlan is előkerült valahonnan, és elfoglalta a helyét vállán. Nem találok szavakat! – álmélkodott Kamikazi. – Hogy csináltad? Nézd meg közelebbről, mutatott hablat az ingére. A másik két ifjú viking közelebb dugta az orrát. Hablat ingének mintha megváltozott volna a színe, sőt, amikor még közelebb hajoltak, azt látták, hogy az ing nem is egyszerű ing, hanem több millió apró lény borítja, szabad szemmel alig láthatók, és mind hablat ingébe kapaszkodik. Hát így tudott hablaty repülni. Cik-cak-kocska seregeinek segítségével. Az apró minisárkány maga most elhagyta a parancsnoki helyet hablaty melkasán, és meghajolt a vikingek előtt. Ez a pocsik terv! mondta vidáman. cak kocska vidáman. Végül mégis csodálatosan bevált! Én Helységes cik-cak-kocska értem ezt el! Milyen egy csodálatos vagyok! Milyen dicsőséges az én birodalmám! Milyen erős és számos az én népem! Szerencsénk is volt, mosolygott hablát. Szinte sajnálom, hogy el kell nem tőled. Ó, fiú, kinek ízma alig van, mondta a cikcakocska bánatosan. De most már kvittek vagyunk, Megmentet. Köszönöm az életedet, cserébe azért, hogy te is megmentetted az enyémet, és végül is te mégis csak egy bütös ember vagy. Köszépen, szépen, mondta Hablagy, De nagy nap volt ez a mai a világ apró lényei számára cik kocska kiadta a parancsot, mire a mini sárkányok szürke tömege felröppent. Úgy néztek ki, mint egy apró viharfelhő, majd eltűntek az égbolton. Repülés közben pedig egy dalocskát énekeltek, amelyet igazán meghallgathattak volna a rómaiak, ha nem köti le őket annyira a rettegés. – Figyelmeztetés a császároknak! – Ó, vakodjatok, ó, rómaiak a nagy birodalmatokkal és bőzes szájatokkal. Ó, a világ apró lényeitől, mert elkapunk benneteket egy napon. Az égben élitek az ég. Vízvezetékeket, És kolosseumokat Építetek, És Sosem gondoltak Ránk, Akik a fűben Sürgölődünk, De mi Látunk benneteket, És Ha nagyon füleltek, Meghalhatják, Játok, a lakumára készülő lények lábainak dobbanását. A fal, amely százmér földön át, kanyarog a száraz földem. A templom, amelyettebb millió rabszolga a épített. Legcsodásabb és legnagyobb építményeitek Porrá lesznek a míszánkban. Ó, vakotjatok hát, Ó, nagy fenekül és kemény szívű császárok, Fújjanak neked a szelek sok erőt! És ezzel eltűnt. Miért engedted el? Visította a halvér. Nem szívesen jegyzem meg, de még nem szabadultunk ki. Még mindig egy cápa férgektől hemzsegű aréna közepén állunk. A cápa férgeket jobban érdeklik a rómaiak, mondta Hablaj. Ezért vettem rá cikk kocskát hogy a seregei rágják el a vashálót, és hogy egész éjszaka dolgozzanak a gát átrágásán. Ez mind a tervem része volt. Ezután egyszerűen kihajózunk innen, mutatott Hablat az aréna nyitott kapuja felé, amelyen keresztül folyóként árad ki a víz. – Seriális! – ámuldozott kamikazi. – Be kell vallanom, hogy ez zseniális, ahhoz képest, hogy fiú vagy? <gül> Persze! <gül> Hablanyt már a kormánynál volt, és az aréna kapuja felé fordította a hajót. A Valhalla Express elindult a kiárat felé. – Sikerülni fog! Juhúj! – ujjongott Halvér. – Mindjárt kint vagyunk! A Valhalla Express már a kapunál járt. De Alvin kiszúrta őket, és kiadta a parancsot, hogy engedjék le a rostét. A rosté pedig kettészelte a Valhalla Express-t. Halvér kamikazi, és hablatja vízbe potyant. A rosté rossz oldalán. A víz dermesztően hideg volt. <tos> Sikoltott halvér, és szinte kiugrott a vízből, úgy félt a cápa férgektől. – Mászunk fel a rostélyra! – kiáltott a hablaty. A három ifjú viking odaúszott a rostélyhoz, és felmászott rá. Halvért a von szólta, fogatlan pedig mögöttük repkedett. Körülbelül két méterrel a víz felett kapaszkodtak csepegve, rémülten, mint négy kicsipók. A csúszos rácsokon át látták a szabadságot ígérő nyílt tengert, amely most oly reménytelenül távolinak tetszett. Körülöttük jajveszékeltek a rómaiak, és tömegekben támadtak a menekülő sárkányok. A sárkányok a nagy ketrecek lakatjait is átrágták. A rómaiak futottak a hajóikhoz, és amilyen gyorsan csak tudtak, vitorlát bontottak Róma felé. A cápa ellepték a szigetet, felmásztak a bástyákra, lerombolták a katonák sátrait. Néhányan még a gömböckonzul medencéibe is bejutottak, és a vízben lubickoltak. És most mit éve legyünk, kérdezte kamikazi fogakkal. Feladom! Én feladom! Kiáltotta vissza a hablagy, miközben egy hirtelen széllök is majdnem lefújta a rostélyról. Az ujjai teljesen elgémberedtek, nem tudta, mennyi ideig tud még kapaszkodni. Ez nem szerepelt a tervemben! Mit vársz még tőlem? Most te találj ki valamit! Elvégre te vagy a szabaduló művész, nem igaz? Te vagy a nagy kamikazi, aki egyetlen tömlőzben sem marad meg. A nagy kamikazi kivész innen benneteket, kiáltotta a vikinglány. Ha elismered, hogy a lányok sokkal, de sokkal ügyesebbek a fiúknál, és ez mindig is így volt. Álmod csak, aranyom, <gül> álmod csak, <gül> vigyorgott hamláty. Nem baj! Kiáltotta Kamikazi. – A nagy Kamikazi akkor is kivisz benneteket. Egy mocsári rablót nem lehet a lakat alatt tartani. Biztos, hogy követni akartak? – vezes bennünket. Hagyta rá hablat, és egy kicsi hisztérikusan felnevetett. <gül> nem kapaszkodhatunk itt a világ végéig. Kamikazi felnézett az égre. Nem sokkal fölöttük, az aréna bejárata fölött leveget kipányvázva az egyik hatalmas római megfigyelő légballon. – Ha nem tudunk kihajózni, Kiáltottak a kamikazi. – Akkor repüljénk! – mutatott a légballonra. – Ó, anyám! – nyögött fel halvér, ahogy lassan megkezdte a mászást a többiek után. – Ha Odin azt akarta volna, hogy repüljünk, akkor szárnyakat is adott volna nekünk. Ne nézle, le, halvér, ne nézz le! Kamikazi ügyesen mászott felfelé. Ő ért először a légballonhoz, hablagy szorosan a nyomában haladt. Bemáztak a kosárba, ahol csak egy lógó orrú gronkel csücsült egy ketrecben, közvetlenül a ballon nyitott szája alatt. Időnként lángot lövelt, az melegítette a levegőt, amitől a légballon elindult volna felfelé, ha a kötél vissza nem húzta volna. – Üdvözöllek, kígyó testvére! – ziált a hablaty. Elővigyázatosan körülnézett, nem lapul le valahol egy katona. – Egyedül vagy itt? – a katonák mind a szaturnus napi játékokat nézik, <gül> felelte a gronkel, ami azt illeti, örülök, hogy végre nyugtom van tőlük. – Ne haragudj, hogy zavarunk, szabadkozott hablaty, de elfoglaljuk ezt a légballont, katonai véshelyzet állt elő. – Nyugodtan, felelte a gronkel. – Szívesen segítek, eddig senki se vette a fáradtságot, hogy szépen megkérjen. Általában csak ütöttek. – Ó, szegény! – sajnálkozott Hablaty. Utálta, amikor szeretett lényeid bezárták, és rosszul bántak velük. – Természetesen, amint hazaérünk, elengedünk, de most egy picit sietünk. Nem, mint ha nem szeretném a munkámat, biztosította a gronkel. Szép ide fent, békés, érted? Mikor akartok indulni? Ebdöb, rögvest, mondta Hablaty. Csak még egy barátunkat várjuk. Kikukucskált a kosárból. Megpillantotta a halvér feje búbját. Halvér szörnyen lassan mászott felfelé, alatta ugráltak az izgatott cápaférgek, és fejvesztve menekültek a rómaiak. Halvér! Halvér, mozog már! Igyekszem! kiáltotta vissza a halvér sértődötten. Nem álltam meg megcsodálni a gyönyörű panorámát, képzelheted? Sze sz suttogta fogatlan a hablatsfülébe. fülébe. f f, -f fogatl l alvin l l l l l l l l l l l l l nagyon-nagyon kell sietned! fogatlan úgy tartotta fel Alvint, hogy neki támadta tógájának. Kár, hogy nem végeztem veled, amikor alkalmam nyílt rá, te nyomorult hüllő! szitkozódott Alvin, és kampós kezével fogatlan után kapott, miközben Halvér megtette az utolsó métereket. Hablagy besegítette barátját a kosárba, és Kamikazi elvágta a kötelet. – Indulás, indulás, indulás, indulás! – kiáltotta Kamikazi, és a gronkel jókora lángot lehelt a ballomba, mire az felemelkedett a levegőbe. Ám közben egy aranykampó beakadt a kosár aljába. A gronkel még egyszer nagy levegőt vett, és a hatalmas légballon kecsesen még feljebb emelkedett, a kosárba akadt kampó végén pedig ott himbálózott, állnak alvén. Bocsánat! Szabadkozott fogatlan, amint lehuppant habla csisakjára. Nem tudtam, de tovább feltártani! – Halvér kinézett a kosárból, majd tágra nyílt szemmel hablatra bámult. – Ó, egek, e -e ez az, a akire gondolok? – nyöszörgött. – Olyan ez, mint egy rémálom, H hát sosem fogunk megszabadulni tőle. – Hablat is kipillantott a kosárból. Komorvár gyorsan zsugorodott alattuk, ahogy egyre fentebb emelkedtek. A kosár alján pedig ott lógott álnok Alvin a kampója végén. Szabad kezével vadul megsuhintotta a kardját hablatj felé, mire hablat gyorsan visszahúzta a fejét a biztonságos kosárba. – Figyeljetek! – fordult a társai felé. E, – Nem zárnám ki azt a lehetőséget, hogy fel tud mászni ide, úgyhogy kezdjünk el szaladni minnyájan körbe-körbe, egy irányba! – Fogatlan, te fogd meg ezt a kötelet, és húzd ugyanarra, amerre mi futunk. Meg kell pörgetnünk a légballont. Mindannyian futni kezdtek hát, és a légballon forogni kezdett. Először lassan, majd egyre jobban felgyorsult, és pörgött körbe-körbe, mint a szépreményű lunda egy erősebb széllökés után. És ahogy a légballon pörgött, Lassan, lassan, lassan kicsavarta a kampót állnok Alvin karjából. Alvin azonnal rájött, mit terveznek, de nem tehetett semmit. – El foglak kapni, harmadik hablagy, harákoló herold! – átkozódott, miközben a kampú lecsavarodott a kezéről. – Egy nap elkaplak még! és ezzel beleesett a végtelen tengerbe, a várakozó cápa közé, csak egy hatalmas aranykampó maradt utána a kosár alján. A légballon még magasabbra szökött, és ahogy Alvin kiáltásának hangja elült, úgy haltak el a sárkányok rikoltásai alig néhány másodperc alatt. Hablagy, halvér és kamikazi leroskodtak a kosár aljába. A légballon csendben nyugodtan repült tovább. Csak a gronkel szelít fújtatása hallatszott, valamint a vikingek zihálása és egyre lassuló szívdobogása. Majd egymásra mosolyogtak, amikor rájöttek, hogy talán végre valahára biztonságban vannak. – Hú, húj! – Fújta ki magát kamikazi, vörös arccal. – Hú, ez húzás volt? Nem megmondtam. Egy mocsári rablót nem lehet lakat alatt tartani. És ti is egészen ügyesek voltatok, ahhoz képest, hogy fiúk vagytok persze. Hablagy feltápászkodott, és kinézett a kosárból. A meleg szellő hátra fújta a haját. – Nézzétek! mutatott hablatja tengerre. Majd izgatottan fordult a többiek felé. Az apám seregei! Hát mégis eljött értem! Ha, nem tudom, minek örülsz ennyire. Egy picit elkésett, nem gondolod? Zsörtölődött halvér. Ha egy nappal korábban érkezik, ezer szívrohamtól mentett volna meg engem. Nem számít, mondta a hablatj füligérő szájjal. Eljött, ez a lényeg. Mégsem gondolja tehát, hogy takonypóc érdemesebb lenne az örökösi címre.